Bapalle Guardion ongi etorri daurgeita zazpiratiko magzin honetara Maionako leiotik ikusten dugun guztia dobaintzat gure esku dagoena Zuekin konpartitzen saiatuko gara dato zen berrogeitmertzi minutu Hauetan egiteko prest, etorri gara ere bai horretarako daukagun muzikarekin Beintzat, eguerdi honi alaitazuna pixka eman diezaiogun Eroa izearekin jarraitzen dugula eta, eta bat dirudi oraindik luzerako joko duela Bitsia badere, hogei, hogeita bat gradu ditugu Bilboko kaletan, bihar pixka bat, koska bat gehiago egin dezakela iragartzen dute, beraz, bueno, e, daukagunarekin konformatu behar, bai, noski, aurreik uzpenak e, gure zemean labek edo guri jobek izango duten e, mundua edo behintzat eguraldiarekin kezkatzeko modua, E, bada gaurko errealitatea eta noski mm, beroketa klimatikoa hor bueno, dago eta hor ikusten ditugu ze aldaketak eman diren hainbeste hain urte gutxitan hori da daukaguna En fin, en fin, planeta bakarra hause, gurea eta mm, badirudi berarekin Aliceta la cerren bucatu naiki. Nenik, omen dugu, esan berdugulas, so. ¿eh? Noski, gustione ardura que es dira berdiña, que argi eta garbi, esan berdizuegu. Bada espada, baten bata, azerratu baño len. Baina daukaguna gaurco irratxa yuan, baiz bauta gida antirepresiboa oso baliogarria izango zaiz, e, izango den edo norentzako e, hainbat aholko ematen dizkigun gida bat aurkeztu dute gaurgo izan duela ordu bete eskaz eta antirepresiboa antirepresiba.info egunean jadamik eskura dagoena diskaiko ababokatuen eh, lokalean aurkeztu dute hainbat kolektiboek eh, gaur bertan gida antirepresiboa edo beste moduan esan da errepresioaren aurrean nola jokatu nola defendatu bur ure buruan eta hainbat onko eta dibide praktikoak emango dizkigunan. Azkotan haipatzen da, mozal legea, korkuera legea, eh, aspaldikoa baina gaur daukaguna, hortik datorrena Eta gure burua nola defendatu atxilok eta atxilok eta abaten aurrean. Nola zer ezkatu zesku bidak ditugun, zer esan dezakegun eta eta zer genuke esan behar, noski. Hainbat aholku praktikoak ematen dira, E, ditugun garai hauetan oso balioa garriak. E, izantaituzkenak, ze azken batean askotan zurrumurruak edo prentzan botatzen diren globo sonda oien bidez, ja pentsatzen dugu dana posibila dela, edo beintzat e, bueno, holan, hola, holan dela legea. Eta hori eta inbat... E, Gezur eta kontraezan, e, bueno, azalaratu e, dizkibute prentzaurrekoan eta, eta adibideze oso adibide garbia eman dute Eta argazkiak eta poliziak askotan zabaltzen da, edatzen da, komunikabidetan, batez ere e, Eurek berak Eurek, e, poliziek, askotan mehatxatzen dituztela, ezin dizkiegula argazkiak egin. Eta hori, argi eta garbi gezurtatu dute gaurko prentz aurrekoan, zalak e, eta, eta militante ekologistak, antimilitaristek, eta inbat kolektiboen eragilek, e, adibide praktiko bat emanda, hau da, manifestazio batean, e, errepresioaren aurrean, poliziari, edo polizitalde bati, edo polizia bati eh, argazki bat egingo bagenio luke lukezupotatuko delitu bat eh, edo lege bat urratzen dugula, konkretuki eh, bere irudia, bere aurpegia segun, bere segurtasunerako babesean, horretarako dago legea, orduan duan eh, Ko are gehiago argazkea atera beharko genioke. Kasu batean balizko epaiketa baten aurrean edo gure eskubiden urraketa baten aurrean argazki hori proba, probatzaat jo daitekela. Ordoan argazkia egin bai beldurrik gabe konplexuri gabe Baina gero argitaratzen baldin bada hor bai, kasu adi eta... Beintzat, bere aurpegia pikselatu. Hori da, gaur eman diguten aukero, aholku garrantzitsua. Konkretuki, ez, ez kikildu, ez beldurtu. Argazki makinak, e, zakelekoak, telefono mugikorrak, baliogarriak izan daitezke olako eskubiden urraketa baten aurrean. Eta gainera, argazki atera berko duenuke. Gero, zer erabilpena ematen diogun argazki hori, hori da, E, mozal legeak e, zigortzen duena, edo behintzat e, delitu dutzat jotzen dena 2000 eta bagoz garren urte honetan beraz, hor e, dagoa dibide praktiko bat nola botatzen diren globo sondak e, gizartera eta hor edatzen da beldurra, azken batean e, bada espada ez diot inori erbezki bat egingo, funtzionario baldin bada, noskize aie guri daude milaka, milaka kamarain gatik Gui a iagure urratx guztiak Zelatazen Dituzte Pero as, or orain Música pixka bat Ezekiel en profesía tiktar ataldea Venga, os tiralarí Berotazuna pixka bat guiago mate Eremonko Verás si rechayon están en chungo dugu prensa Urrekoa eman duena Zure burúa no defenda tú A sure chilo que zenian gaudela 97 irratia nordu batak eta 9 minutu edo bezela gaur gaueko errepikapena ezuten baduzu bueno Jakin esasun gaur Goizean gaur egardian taldea Zarauzko Combo Intelsgarria, Benetan Gomendagarria eta orain Baiona txikiragoaz ezra taludeko lagunei lagunizker, azkari gara garrodokedan ditu Zorro zinen badaur jauzea urda Zubiko leizean zorginak erratzan doa Silbetean itzalan Zortan egin dut aiekin berakatzaen Elepoan daramat Gizlatiguaz azaztindu nauten errio jertzetik Larrumen dira, ode illunarrotzek Estaltzen dute geure herria Karrikan gora, karrikan bera Bayona txikian geude karakangoak Zolululai Digante handa, akizuen ez eh, Autoeskundeak izango dira Espainiako parlamenturako Eta mm, entxundu da, neren albera Bada espada, konfirmatu gaur dela eh, Postabidez Boska emateko Azken eguna En Agusiur, Alden, Baña, Orchedoa, Avisua. Mayonako eskaileretatik Begira Zabala eskeni nahi dugu. Hauzo elkarte eta norbanakoen ahotzen bozgora izango dena. Ibai Zabalek izurtzen dituen aldizte aldarrikeska eta berri onak, jaso, laurogeita mazazpi irratiko guin libretan. Maionako leiotik. asteazken eta hostiraletan eguerdiko ordu batean. FMeko laurogeita mazazpian. Prensa, comunica, videak... Em diuen informació, manipulació del que penses, 20 i dos grups, un ideal el que defensen... Eta manipulacióak, no, manipulació, mala prensa, duizena, enxo tendo una bestiala... Em diuen informació, però, pura manipulació, doncs, els grans mitjans sempre són la veu dels amos, estem en una presó, com la que tenim al cap, prou, els ulls... Val la pena intentar-ho. Grups mediàtics, grans editorials on ràdios, agències, principis gavadians, televisió, presentadors i tertulians, columnistes, especialistes de l'engany. És l'opinió pública o la publicada de què s'imposa la massa desinformada. Crims d'estat silenciats per la mà del poder, però a qui nadie ha visto nada. Aquesta és la jugada, mentre et tragues las formas las van a posar uns árabs control mental control total encara estem dividits però units som una bala Radios Ci diarios traficantes de opiniones mira esos cabrones realzan esquires La opinión pública llega el plastilina Moldeable por los medios que influyen en tu vida Donde quitan el foco, donde ponen la lupa A quien criminalizan y a quien libran de culpa Pregunta, observa, a quien le rinden cuentas De quién es el micro, quien paga la imprenta Cuesta ver las vueltas que le dan al titular Patadones al palabra hasta que diga su verdad Lo que deben leer, lo que deben escuchar Que no salgan del redil, que marcar cualidad Bombardea su prensa, bombardea su ejército que justifica dica cuando fusilan al verso tertuliano nómina defiende mi acción mira a pilar ahora y los amigos de sión verdadera sociedad que no despierta La natel encendidas como abele la puerta que entren en tu casa y suelten su mierda Estoy sin ninguna capacidad de respuesta desgracias en el mediodía no quiero ver peleas por ideología a la hora de comer sus palabras vacían las noticias deportivas luego las del tiempo, a ver si va a llover. Desde el cielo gritan nuestros antepasados, ¿a qué coño esperáis para revelaros y juntaros entre vosotros los buenos? Ocupad esos terrenos y plantar para comer y dar a luz a mundo nuevo. La solución estará en vuestras manos, dejaros de batallas estériles que no llevan a ningún lado, burbujas que se chocan en esta olla, presión llamada ciudad, a punto de bulla y cayendo las bombas sobre la población Una de las imágenes del clásico, el, el un nou de reformas impuesto La situación en es muy grave. La, de la cadena del Matías Brautz 324 aquí no hay libertad. expresión la información, mal servicio del partido de la empresa que financia la emisión del canal en cuestión. Poten situación. Es un juego organizado en un tablero bien creado y estudiado, medios y poder van de la mano, procuran que su pierda no se extienda vaya más allá. Se cubren las espaldas mutuamente y defienden diferentes ideales pero con un mismo interés, dependen maneras de pensar opuestas pero son sirvientes de lo mismo que te crees? Le contrasta y ármate. Tint media era directo que hace bien. Son ejemplos de info libre por y para el pueblo alejados del poder. Activa el tercer ojo cuando le asoveas la tele. Entre líneas te cañan así son sus redes. Es ¿Sí ves la realidad en un telediario. ¿Acaso ves el fondo del mar? Mirando un acuario, así que ponte a bocear. En una ciénaga podrida que asusta. Así es como se busca la verdad. Mierda de sociedad que no despierta te la tele. ¿Qué Es la jodida la puerta que entra en tu casa y te en su mierda, no si ninguna capacidad de respuesta a la vida, en un telerío y andas obeso en fondo del mar mirando un acuario así que ponte a bucear en una tienda la podrida que asusta, así es como se busca la verdad, mierda de soledad que lo no desierta, te las teleestillas son la vida en la puerta que entra en tu casa y te su mierda, no ninguna capacidad de respuesta. eta interesgarriak herri kata etortzen zaizkigu na ize berria Doinak aholkoak eta realtate gordinen salata Man manipulazioak komunikab biduz delaak gure etxiko egon gela daino sartzen direnak edo behinzer sartzen uzten dittuugukin Eta komunikabideak errepa esatuz. Ikusten dugu adibidez loreak filma Oskarretarako leia horretatik kanpo geratu dela. E, hori da, behintzate, irakurtzen ditugu izen, izen burutan. Eta, eta, bueno, benet, ale eta guzti zere, sariak sariak direla. Ez dute beste garrantzirik izaten, bai eh aspimarratzeko bai eh batzutan lehenoizmenturako baina argi dago Lorea pelikula interesgarria dela Berescuadela eta eta denontzako gomenda gomendagarria va ba, enchun desago norain eh doinu bat gure mecheko et, kaleko auzoko txikiek Azkotan, abestuko dutena, baina beste beste doinu batekin. Haber zer irutzen zaizuen, eta gero, pertsonai maitagarri honen eh, inguruko albiste bat komentatuko di zuego. Hortxe doa, ole ole, ole ole, olentzero. baitagarri baitagarria gure kaletan zehar da eta olentzeroren inguruoan hainbat kontu aipatzeko aipatzeko dituna horren bai azpimarratu nuke uela bueno, egun batzuk barru lau egun barru avenduarren 20 bian eh, hain zuzen ere estreinatuko den pelikula Batena ipamena Around the World Olentzero munduan munduari vuelta edo munduan zehar olentzero ibili dela eta zer daukagun proposamen orrenatzean, bost urtez e, lan gogorra egin eta gero orain arkeza aurketzen dela itsas movie delako bat, e, Badakigu road movieen kontzeptua bak kasu honetan, Olentzero arraunlari, olentzero kapitania, e, iritsiko dela gure kostaldera, eta bosturte eta gero, eta gainera ezan behar da, e, berkami edo kero fondin bidez bultsatutako e, ekimena, around the world, olentzero munduan, eta nordagoen horren atzean, inigo iraultza iru bezala izenekoa, eta, eta bera olentzeroren biloba badugu olentzero munduan e, Euskal Herrian direnu metorkinen opari eta mezuak banatzen dituena, hauen jaioterrietan, adibidez Afrikaldean, Ibilidela, Filipinetan, Erta Amerikan izan zen lan berezia burutzeko, burutzeko azmoz, hor dago, Buelta emanda, hau da, gure gana datorren eh, ikaskin maitagarriari beste buelta bat eman eta gombidatu. Euskal Herrian ditugun eh, beste jatorrizko herrie, herrie, herritako humei egin Eta hortik dator, eh, lau egun barru, estreñatuko den filma eh, interesgarria. O lentzero protagonista, baina araizko lentzero bat. Elkartazun zubiak eh, sortzen eta bideratzen dituena. Eta konkretuki pelikularen eh, estrenaldia eh, abenduaren hogeitabian. Izango dela, izan godela, esan dudan bezala, arratsaldeko zazpietan. Aretako getxoko Andrez izazi musika eskolan izango da estrenaldia. Beraz... E, gomendagarria eta eta bueno, e, izenburu bat e, apuntatzeko apuntatzeko e, ba, peliku, dokumentala eta, eta ikusiko dugu. Lehen entzun izan dugu oleo lentzerero ene kantak ekimenaren atzean dauden musikari eta, eta, eta artisti artistak egindako abestia eta orain, Bestea vestivad askotan enchungo dugula ikastoletan eskoletan edo ehka le rico e docen chocotan. Kas <muchas> kas <muchas> kasatehan. Opale, bueno bueno bueno bueno bueno. Arra, Arraza que tu su tecnología berrian Lenhartsen genue, genuela, Hertzen genuela CD bat eta bueno, rayatzen ziren. Ora inplugiñak Z de Montre egin be du plugin batek irratxe bat izorattzeko hori da beste beste, beste, beste galdera bat. Enttzun nahi genuena zen Mikel, Mikel Errazkinean kasxkas atean bestia, eh, modan modan jarri dela, beintza eh, nik duela urte gutxi ezaguttzenen nuena bestia da, urtez eh, urtez eta umen umen eragina dela ta, ia, ia, buruz, e, jo, iritsi, iritsi nire, eta buruz ia virus iritsi naiz ni ere eta bueno a ber plugin madarika honek uzten gaitun kaskas atean a bestia enchuten ez jakin dortuko dugun baizuk tres naberriak validoa bidea eta eta demontre hauen artean dauden zenbat misterio eta korapillu ikusiko du kasu honetan eh, abestia entxoteko paradu Badiru dibaietz Kas, kas, kas atean Nor da vie la cehan Y cosima cosin Nor a nice anicasin Pra casavalak A torra urdina Ayene esta kiteserces ayene contatu me Ay ene estaki teser seset ay ene kas kas kas a entzera gure etzetara es de la vaca riqueri chico munduko ainbat txokoetara irichi, around the world orenchero munduan izeneko filmaren bidez san besala eh, abenduaren 22an asteartean arratsaldeko 7etan andres izasi musika escolan getxoko eh, areta uzon Estrenatuko dena. Beraz, eh, hor daukazue... Eh, gombitea, aholkoa... Umeekin edo... Edo umerikabe, zergatik ez. Olentzero munduan ikusteko. Eta... Eta jatorrizko... Eh, umei edo bertako familiei... Opariak banatu... Banatu egingo ditu ere. Beraz... Eh, Aurrera gingo dugu, orain bai, e, entzungo dugu gaur goizean e, mandako prentzaurreko, prentzaurrekoaren itzak. Zure burua nola defendatu atxilok eta baten aurrean, e, konkretoki, erritarren kriminalizazioaren aurkako plataformak, e, aurkeztutako gida liburua, e, aurkestu e, dute, eta antirepresiba.info, da, gida Gaztela niaz gia baina antirrepresiva.info web gunean ya eskuragai dagoen eh, gida. Oso interesgarria garría, eh, batez ere ya kiteko eh, zer, zein txugdira gure eskubidean, eh, ba, impozak eta batean aurrean, eh, er, bortizkeriaren aurrean, errepresiaren eh, aurrean. Bibi eta boste garrén urtean zehar, plataforma honek, argi azaldu nahi zandu zenbait, zenbait lege aldaketaren aurkako bere kontrako jarrera. Ze, legeak aldatu egiten dira, erreformatu egiten dira, kode, kodeak aldatu eta erreformatu egiten dira, eta askotan ez garela enteratzen. Edo, aregeiago, e, charto enteratzen gara, edo, botatakoz globo zonde inbidez, edo, malchurkeriaz, E, Bodatako zurrumurru edo idei, deien bidez, ja ematen dugu ziurtzat eta pentsatzen dugu hori dela e, lege baten zirrikutu bat. Eta ez da bat ere, e, segun gaur azaldu digun bezala. Entzun dezagun, ezukeraz emandako e, zatia, prentzaurrekoarena, eta, eta gero gauza, gauza gehiago komentatuko ditugu ezte plataforma eh duela inbatilabea bizi zen eh, batez ere bizkaiko baina Bizkaiko beralde batzuen artean eh hauten emandiren eh hiru pausu errepresiboa eh, edo hiru legaldaketa in kontra mobilizazio bultzatzeko hiru aldaketak izan dira na, eh, oso importanteak, ba, eh, aurten eh, 2015ean aldatu da harko aldatu da E, berritarren segurtesan horako legea eta presu, e, prosedurak iminaren legea hau da, e, lege berriak e, esarri dira bueno berriak edo berreformak egindira, e, egin dira eta orokorrean egindena izan da bat ez ere gainera burua e, horrega deklaratuta Krientsatztzea gizarte mugimenduek edo hiritarrenne protestak e, estatu mailan ez Estatu osoan, e, eta horren e, kontra hasi ginen mobilizatzen duela ja jain batilalabete eta behin lege hauek e, indarrean. E, Egon e, e, da, eginegi e, izan dugun, agida honen bitartez izan da, tresna bat eskaintzea jendeari Bai, bai gizarte mugimendutan edo irritarren mugimenduetan edo em, em, mugimendu politikoetan em, lan egiten duten, bertso baita pobrezi ekonomikoa edo basterketa sozialaren inguruan edo hueran biziren jendea, jendeari se gogoratu badugu hainbat kasutan e, lege hauek egiten dutena bada eh pertsona eh pertsona horren portaerak edo kriminalizatzea haue, e, bizitzan bizitan aurrera egin be, e, e, egiteko egin bar dituzten ekimenak krimi, kriminalizatzea ez ordun pertsona guzti hauek eskinean izan dioguna izan da eh Zeresna bat, e, alde batetik errepresioren aurrean e, nola defenditu daiteken jakiteko eta bestaldetik ere nola gina aurre edo nola salatu e, e, ematen diren e, jardura errepresiboak, ez? bestalde eh honetan badagoena da ausnarketa e, eragile batzu ezberdin batzuen artean egindako ausnarketa se suposatzen duen eta elkarrekin elkar arremanetan zegin egin desakegun e, ba, erre, e, egoera errepresibo berri horren aurrean e, ba, e, eraginkorragoa izateko, ehs eta horregatik bueno, parte hartu izan du abokatuok, eh psikologok eta eh gainbat gizarte e eh, arloan lan egiten duten pertsonak militantes izateaz gain eta aktibistak izateaz gain hori ba, ba, bere eh, esperientziak eh, mai jarri jarri izan dugu nata eh, ba, elkarrekin el, eh, auzun arketa egin duguna. na ordun bueno hemendik aurrera eh, edonork izango du eh, mm, web horri alde batean eh, gidauera eh, deskargatzeko aukera antirepresiba.info web horri aldetik ezkarga dutaitzeke doainik eta e, datorren astetika aurrera e, eta hogeatetabaileratzean be, e, orkestuko dugu paperean edo e, gidao eta aukera izango da baita ere bozu eure oren truke ba, gidao lortzeko ideia da e, dena den, o sea, alik eta lekuko hienetan egotea hau eta e, inorki geratzea ba, e, es, es egotea pertsona bat e, errepresoren aurrean e, eser egin barduen es, eh, jakitzenes duena, ez eh? eso. Ideia da hori, ba informazioa tresnak, incluso tresna, bueno, pues eh, adibidea que eh, baten aurrean au, au nola plantatu daiteke nola egitea edo erresurtzoa, alegazioak eta bar, ba adibidea ditugu eta hori ba. Ideia da tresna erabilgarria izateagi da. izan dira gaurko printtza horurrekoan emandako hitzak eh, antirepresiva.infogo egunean eh, esku gaii dagona, ja eh, zure burua nola defendatu atxilokoeta baten aurrean behar- beharrezkoa dugun gida antirepresiboa. Lañounak datoaz eta da. Los caras, lechos, lechos celoa. La yala costele, lauda. What a kiss I can't. Darre le que está cargón ahora. Cascago de arte solas. Capa suena van de la sol Te lo van. Garcete va yergta todan. Gora de semodoro, sto taco. My love yata dance taco. Me gusti yakaldeva de herder. Natava Nekik ustan Koizan, duiz ozeroan Lehiabak usteirek daude Oazkak intzen jaiken aiz Egun berri bat daizkagu Emen, horrein dakarrik behar dugu Itxaro eta inu zezgaldu Egun denak ez dira berdi Keoan Deligium Tremens taldeko andonik eta orkestra sinfoniko atzean, benetan bizigarria eralainio ilunak abesti mitikoaren bertzio honetan. Orain estrenio berri bat, ez nebeltza taldeko askendizkatik, ez na, abestiak. Padrido Díazco ora indicas como mango mango duela que la guchi plasara tu ten disco bicoitza Eta green bailita el de ko de requí de acuerdo éramos niños sin ganas de despertar recuerdo tus labios con esa sonrisa y el brillo en tus ojos al verme pasar recuerdo cruzarme contigo en la calle mirar hacia suelo por no saludar contar hasta 10 para poder girarme contra te ríen volverme a girar pasan los años y corre cortando y el... ahora vendo a que me resort persona migra tú enguna da mundou mayamo Bizkaiko immigrazio elkarteen federazioak Horretarako elkarretaraz eta Chilean parte hartzea arsea ditu ituditu arritarrak faciles esperar Eyo Biara eta San Gaudela elkarretaratzea Bizkaiko immigrazio elkarteen federazioak deituta el koer parte hartzeko seko arratsaldeko sietan harria la plaza Justiza eskinan <sumptu> Eta zubeteatzen induzun garaian Ez zain aserarik ez bukaerarik daurain Pasan los años, sigo recortando El tiempo que desperdiciamos Soñando despierto, puedo recordarte Mirando hacia el cielo, intentando volar Abre tus alas y bolas de miedo Te espero despierto en el fondo del mar Nadando en el agua y sintiendo la brisa Con una sonrisa, es fácil esperar Eta argi arroba Galean euriak guzti Lehen delirium tremenseko andonik Egin zuen bertzio ikaragarria entxundugu Eta orain, beste albizte bat komentatzeko Juan Carlos Pérez eta Bilboko Orkesta Sinfonikoak Deitzen dizut Virgilio Olerki sinfonikoa estrenetuko dutela al dijiste, me Bernardo Chagaren textuan oñarritutako pieza sinfonikoa estrenetuko dute Eta, bueno, agendatzeko, eta musika klásikoa Euskalmusika, eta... ustuko duen, egonor, ba, apuntatzeko moduko agendatuko dute Horrogeta mazazpi irratian jarraitzen dugula eta hausse, maionako leiotik. Estreñuz, estreñuz aurrera goaz, eta orain, porko brabo taldeko, estreñuko bestia! Altsa, altsa, altsa, rock and rolla. Kurtarrilaren aurkezpena iragartzen dute Porko Braukoeek, eh? beraz ez galdu aukera. Tarriaren bostean, Bilboko kafean txokia urkestuko dute Bizka berria forko brabo taldekoek. dekoet Eta a Diegon, eh, zarrerak salgai daudela Bilboko alde zarreko tabernetan, barakaldon ere bai, eta noski Bilboko kafean txokian eta bere webguneren bitarrozes Baina a Diegon, eh, asma baldin para dukazue, askari dira konkretuki Horko brabo ikusteko zare, Zarrerak dituen, dituzten tabernak Barakaldoko Basterra eta Eltubo pabean Gernikako Ospa eta Arima tabernan Power Records Bilbokoa Baita Muga tabernan Baina aipatzen den bezala zare sezalen bidez Gondo saltzen direla Eta zakigu zehazki zenbat geratzen diren Por cobrabo susnean bi luego gazen zoki urtarriaren bosten Horein berreiro hueltatzen gara Huelta gaitezen Salsa eta doño uberotara Eta zen olako aldarri gainera Frakines Frakines txartu goaz, ezakitzen mundua e, izango dugun egun urte barro, edo oso gutxi den, da, gure planetaren zako baina frakin badela badela mehatxua, oso larria gainera, eta azkar edatzen ari den e, mehatxua da, konkretu ge eskalerri, gure eskalerrian badaude adideak, baina oso larriak bai... Atlantikoaren bestaldean, estatu batuetan, Oda oso zabaldu dagoen teknika batean orain ikusten da ze ondorioak pairatzen diren, eta errezuma handian, bebai, konfirmatzen dela, badaudela kasuak, Non, e, lurrikarak ja sortzen, edo lurrikara txikiak, edo ertainak, baina sortzen ari direnak fraktura hidraulikoaren ostean, eta, eta bueno, hortik aparte kutsadura e, ze, ze, ze gutxi guztenden, datosen amarka etarako, eta, eta horrekin dan zan horrekin dan zan petroliuaren e, prezua, hau da, Badakigu espekulatzen dela petrolioaren prezioarekin horrek balintzatzen ditu eta erabiltzen dela, arma tresna politiko politiko bezala eta, eta adibidez e, gaur, gaur egun errezsuma handean, Britania handian gaur egun e, badirudi irudi hain basuak diren, petrolioaren presioak, zein e, frakin bultzatzen duten enpresak momentuz, fracking proiektuak, hainbat proiektuak, aparkatzera iritsi direnak. E, ez dakigu ez dakigu noraino, emango den, edo noizarte, emango den, e, pausa hau, parentesi hau, baina, baina beste aldetik ezin dugu albizte txiki batekin geratu eta pentsatu benetan ehem. Benetan frakin zalantzan e, jarri dituzela eh enpresek ze, argi argi eta garbi argi eta garbi e, e, bultzatzen den e, fenomeno bat da eta eta, eta bueno, ikusi berda benetan ikusi berda nola nola, nola e, izango den gure etorkizuneko herriak, landak, mendiak eta eta noraino sei kontaminazio maya Pairatu pairatuberkgo dugun kontuan izanda kontuan izanda oso oso oso oso oso kaltetuta dago la gure gure ingurua alperrik da apaintzea errealitatea eta alperrik da paintzea e, joseba joseba ponseren diska berrian eta bakarkako estrenu honetan ba aipatu berko genuken abestia. bestia oso oso oso Osto Kero urratxe hori bukaeramateko lau minutu eta Joseba Pontzeren alperrik da apaintzea ezki honekin apurka apurka azken datuak emando dizkizuegu, adibidez mutu honetan ogei grado ditugula bilboko kaleetan behintzate guzkipean eta eta hori hori zango ere gozatuko dugun temperatura, gozatu eta abenduaren emesortzian, emerezzian, ogeian gabonetan Auskalo. Simba. Simba eh graduak izango ditugu 10 urte barru, 20 urte barru. hor e, dago, hor dago zalantza, hor dago keska, eta hor dago, hor dago errealitatea. Auskalo ia suerte daukagon. Montevideo con Kaleak, Uruguay Kodonyuak, La Teja Praia La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta Las posibilidades se dan Hay que estar alerta Para asistir con la salvedad ah. Que equivocarse es parte del trayecto Que elegís citar Quizás hay un mejor lugar y no es acá no. Siguiendo el mapa de tu corazón Tu brújula es sentimental Muchas estaciones ya te vieron pasar Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar Te fuiste por la cena pena. Desayunaste pena, pena. Te fuiste amaneciendo Caminando pena. otra vereda hey. Hey. Huele la respiración txuri txuribeltze, zerrelitateak kaleak doinuak ametsak eta frustrazioak ere bai Hori da gure egunerokotasuna eta horri aurre egin berko diogu e, Oztirala da, da, badakigu askok larun batean eta igandean lan egin behar dutela Hori da bebai e, egunerokotasuna eta zenbat eta zenbat lanik ez daukagula hori da errealitate gordina kapitalismoarena baina horrekin batera e, aurrera egiten dugu aurrera egingo dugu eta eta gure irracha egiten dugun bezala beintzat tarte hau bukatzer dago a bestioneque inaugure zango dizuegu Datorren, torren astelenean goizeko bederatzi zitardita ja iritxiko garela irratira amarretan puntu puntuan suelta la olla sucede su con Magasi sin beecia y izango de la brogueta San Tomás azoka izango caletan etahui en bidez la baita a ladi y ratán sucede el e chungo dugo elcar on Gai esto, esto por Tatuta la Torre, Astelenean, he men la vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Milen de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más. La siempre tiene una vuelta que dar Y el viento no siempre nos juega para atrás Miles de historias que no quiero descartar Ajustándolo todo hoy te vas por más